laburtzearren e, ilabetero arazo daude soldata bera kobratzeko ez dute ez dituzteko kobratu azkeneko hiru e, ordainsari extraordinarioak eh aplikatzen zaien hitzarmena e, da garbiketako hitzarmena langileen disponibilitatea da goizeko 7 gaueko 10 e, telefonoaren ondoan egon ber dute orokorrean ba, bueno, ba zerbitzua, zerbitzua beraren e, izaera dela eta hauda eh langileuen e, Lana ez da bakarrik garbiketako lana e, autonomia falta duten pertsonekin garbiketa lanak egiten inuztetsa baina egia da hoetik bueno, ba, altsatzen ohera sartzen e, botikak prestatzen akompainimentu lanak egiten dituztela e, kontutan izan bar dugu normalean et, bueno, ba, egiten duten lana izan daiteke e, edo edozin puntutan edo sin baserri edo zentruko edo aldezarreko etxetara jotea eta beraz bueno, ba, desplazamentu handia daukalan honek egia da langileak e, alde batetik bestera ibiltzen direla egun guztia, eta, bueno, bagarraioa beraien esku geratzen da kasu gehienetan.